أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين حبيبنا وشفيعنا نبينا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين دجو واسومي واسكريزجي منيزينغ سبحانه وتعالى كيواكي واسمليا واتو وكايدي watu waf, muflisi mfilisifahamu watu wasiosikia wasiokubali wa idha qila lahumttabi'u ma anzala Allah wanapoambiwa fu'ateni muongozo aliooteremsha Mwenyezi Mungu qalu wa hawusema bal nattabi'u ma alfiina alayhi abaana tutakachokifuata sisi ni kile tulichokuta wazazi wetu Mwenyezi Mungu anaambia hivi aw law kanu aw kana aba'uhum ajabu akwa ha mababa'zau la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun ha hawa wala hawana wongopote watawfu'atatu ajabu katika kizaa ajabu katika msitu ajabu katika shaymo katika busara ya mtu mwenye wa kafaru na mfano wa watu makafiri kama thaliladhi yanaku bima la yasma wakilinganishwa na mtume sallallahu makafiri wanakuwa kama wanyama ambao wanapigwa kelele na, na mchunga. mtume sallallahu alaihi ni mchunga wao anawapiga ukelele, warejee kwenye matatizo waondokane na mateso waelekee kwenye manfa na mwongozo ma, sahihi kutoka kumula wao, muongozo wenye kuwapatia wao khairia duniani na, za na basi wao hawasikii, wala hawataki kusikia kwa hivyo wao ni kama mtu ambaye anazungumza au anapewa kelele wanyama ambao hawasikii, illa duaa wanidaa eh, wito na ukelele. wanakio ni wito na ukelele. njoo njoo njoo basi Hafahamu wanaitiwa nini? Hataki kujua nini faida yake, weto faida yao wao? Summun <tutu> bukumun la Watu hao mfano wao ni vizii, vibubu na vipofu. Katika hali hiyo wao hawafahamu chochote. Hawa Kwa hivyo nabi Muhammad sallallahu alaihi juhudi yake yote aliyokuwa kaifanya bidii yake yote alikuwa nayo kuwatakiaheri na kuwa nasihe, hekua wawa manfa. na sihi hekuwa ikipapatishia wao manufaa na yeye mtume sallama amepata malipo yake kwa Mwenyezi Mungu kwa kazi aliyoifanya lakini faida kwa wale aliowafanyia haikupatikana na hivi ndivi mambo yalivyo hata sisi hapa duniani tulivyo hivi sasa sisi watu wakana hizi Walimwetu wanapiga makelele wanapiga wanafanya juhudi zao wa zote kuwalimisha watu kuwafahamisha kuongoza lakini hawafahamu wala hawasa fahakata hawasikii wala hauzingatii hiyo ndiyo hali ya watu ambao wamelevwa kabisa na maasi, wamelevwa na, na maasi, wamelevwa na dunia wamelevwa na starehe za dunia hawasikii hawaoni lile yengine lolothelelemanfa li ya ayyuhallatheena aamanu ayyoo allathee mu'minuun bi'llahi. Kulu min tayyibaati ma razaqnakum. Kuloo ni vitamu vitamu ambavyo tumekuzukuni. Wa shkuruu lillaahi in kuntum iyyaahu Mshukuru Mwenyezi Mungu kama nyinyi yeye ndiye mnayeabudu. Innama harrama 'alaykumul maytah. Alichoharimisha kwenu Mwenyezi Mungu ni mizoga. Wadama na kutirizika wala nyama ya khinziri na nyama na maao chochote kilichochinjwa kwa jina la asiye kwa Mwenyezi Mungu kichinjwa chochote kichochinjwa kwa jina la wa Islam 50 hata hivi kaacha mlango wa dharura Mwenyezi Mungu mlango wa dharura فمن يبطر غير باغ اتكايشكو انا وبراء حاجه بلا yakpendelea wala adin wala monye kikiuka mipaka yani kwa kufanya mahasi fala ithma alayhi aki lazimika kule hicho kilichoharamishwa basi hatakuwa dhambi inallah ghafururrahim mwenyezi Mungu ni msamaeevu Mwenyezi Mungu ni msamehevu kwa haja yake kwa lile ambapo alikuwa hana budi nado kuliepuka. Rahimu ni mrehemevu ana hapa nafasi hiyo ya kuwatumie kitu ambacho kimeshakikataza lakini kwa dharura anawaachilia nafasi. Innal ladhina yaktumuna ma anzal Allah hakika wale wanaoficha ficha ukweli aliyoteremsha Mwenyezi Mungu minal katika kitabu wa yashtaruna bihi mkalila na wakajichukulia badala kipato kichache cha dunia ulaika yakuluna fi butunihim ila an watu hao hawana wanachokila katika matumbo yao isipokuwa moto hawana wanachokila katika matumbo yao wanachokijaza isipokuwa moto wala la yukallimhumu allah yawm na wala hata wasemeza usemezo wa rehema Mwenyezi siku ya kiyama. Wala yuzekie wala hata tawtarisha hatawatakasha wala huma adhabun alim. Na inshaa athibitikia wao adhabu inayoomba. Adhabu inayoomba ishadhibitishwa kwa ajili yao. Ulaika ladina ashterau bilhuda. Mwenyezi Mungu watu hao hakuwaonea Mwenyezi Mungu eh? kuwa Thibitishia adhabu ya moto watu hao sio kama wanea kwani wao ndio wale ambao wamechukulia badala ya upotofu wakaacha uongovu. wala adhabu bilmaghfira wakaachukulia badala ya adhabu wakaacha msamaha fama asbarahum alannar Ikoji subira ya watu hao juu ya moto watasubiri vipi kiasi gani watasubiria juu ya moto wa milele moto mkali eh narullahil muqaddasati lati tatluu ala alafidan moto ambao unachomoza katika nyoyo eh, ukali wake unachomoza katika nyoyo huo Wat, vipi wataweza kujisaidia hao subira gani walionayo ذلك بان الله kwa hiyo ni kwa wao wanajua kwamba Mwenyezi Mungu ameteremsha kitabu kwa ukweli ku haki na miongozo ya manfa kwa ajili yao duniani na akhira wa inalldhina ektalafu fi alkitabi lakini wale ambao wametofitianana katika kitabu hicho waka yakubali mwingine na mwingine wakaakata la fishi qatin hao wako katika ukaidi uliombali kabisa na haki wako katika ukaidi uliombali na yao ukaidi wa kijinga ukaidi wa kishetani kwa nafsi <tos> anaendelea ya Mwenyezi kusema wajibu wa Yahudi ambao walidelta hoja kwamba huyu Muhammad sallallahu alaihi baada ya kuhamia Madina mbona anaelekea kibla ya Wayahudi naye eh hata sema kwa haitaki dini ya ki Yahudi wala ya ki Nasara mbona anaelekea kibla ya ki Yahudi Mwenyezi Mungu anasema laisal siyo si utifu antu walu wujuhakum qibala al kuelekeza wal-maghribi zenu upande wa mashariki wala magharibi walakin al birra, lakini utiifu no zingatiwa man amana billahi ni wa kumuamini mwenyezi Mungu wal yawmil akhir siku ya kuyaminis, mwisho kuyaminis, walmalaikati kuamini malaika, malaika walkitabi kuamini vitabu wanabiyina na kuamini mitume kwamba amenyezunguka tuma mitume kwa ajili ya manfaa ya umati uliopelekwa mitume hiyo Isitushi, baada ya kuakamilisha hayo waatal mala ala hubbe mwenye wema ni yule ambaye anatoa mali yake kwa hali ya kuwa kiipenda akawapa kwa kuwasaidia dhawil kurba jamaa zake wa karibu na mayatima walmasakini maskini na ibn as-sabil na wasafiri. Wasafiri waliokatikiwa na maendeleo ya safari zao wasailin akawapa vile vile waombaji wa fi akawapa watu walio katika mifungo vya utumwa huko ili wajigomboe waweze kugomboka wa kutoka na utumwa huo Waakama salata wa ata zakata mwenye wema ni yule ambaye anadumisha sala tano na anatoa zaka wal mufunu mwenye wema ni yule ambaye wanatekeleza ahadi zao kwa mwenye Mungu idha ahadu wanapomwaahidi mwenye zingu. au wanapoahidiana na kwa wao katika mambo ambayo yanaokubalika kisharia, sio ahadi za upotevu wasabiri fil ba'sa'i wa bira Wenye wema ni wale wavumilifu wanaovumilia juu ya shida na maradhi, basi na wakati wa vita. Ulaika watu hao basi waliokamilisha sifa hizo, ulaika watu wenye sifa hizo alladhina sadaku. Wakisema wameamini na ni wema ni kweli wamesema kweli hao. Ulaika alladhina sadaku. Hao ndio waliosema kweli katika kwamba wao ni watifu, ni watu wa mema, wenye kupenda haki kwa mwenye Mungu wa ulaika humul muttaqun na hao ndio wacha mungu Mwenyezi Mungu anaendelea katika aya hii ya 178 anasema na ya ayuha alladhina amanu enyi ambao mmemwamini Mwenyezi Mungu kutiba alaykumul qisas pamefaribu kwenu kulipizana kisasi Filkatla katika mauaji ikiwa mtu kumuua mwanzake basi achukuliwe kisasi naye au na wale warithi wa aliyuliwa watakuwa haki kuchukua kisasi wa warithi wa kwa hivyo alhuru mwenye kumuua bilhuri bilhurri au naye akiwa ni mungwana. atauliwa mungwana kwa kumuua mungwana. wala abdu na mtumwa bila abdi atauliwa kwa kumuua mtumwa Waluntha na manamke bil untha atawliwa k kumumanamke manzake faman ufi lahu min akhihi shay Lakini yule muhalifu ambaye kasameheha na ndugu yake chochote katika hicho kisasi fattibau bil ma'ruf wa ada' ilay bihsan atawajibikiwa na kufuatisha kutekelezaji wa hiyo fidya kwa wema wa adaa na kuitekeleza ilahi kwa yule mhusika biisani bila kumzungusha kasamehewa kuuliwa kalipishwa kalipishwa yani fidia basi hiyo fidia akesha kuijua kiwango aitekeleze kama ilivyo kubaliwa. ikiwa ni kupengele viwili au vitatu zidi. na bila kuazungusha wa wanaostahili wa dalika wa habari hiyo ya kuuliwa kwa msamaha muhalifu, kaksama, muhalifu ka wa kakhsaba akasamehe ya kuuliwa badala yake kulipa fidia takhfifun min hiyo ni uwepeshesho wa mambo kutoka kwa Mola wenu wa rahmatun ni ihsan famanitada baada dhali lakini kuja kukiuka mpaka baada ya hayo baada ya kudhibiti yeye yeah, akawa na amesukbali lazima ni muwe tunaye Wakati baadhi ya warithi ricti wanzake washatoa msamaha falahu adhabun alihi Huyo atathibitikiwa na adhabu na yawma na yatawwa walakum fil qisas hayatun munayo nyinyi nafasi kubwa ya kupona katika kufardhisha kisasi mnapata privilege mnapata faida ya kuepukana na matatizo ya kuwa na kuwaa kwa kuzingatia kwamba mtu akiuwa naye atauliwwa kwa hivyo akizingatia hilo atajizuia yeye kwa hivyo yeye kasha, kashanusurika na yule aliyetaka muue kashanusurika kwa hivyo ndio maana ya kusema wala fil qisas hayatun muna nafasi mzuri katika kuwekewa sharia ya kisasi ya kupona ya udil albab enyi mwenye akili kukuitikia sheria hiyo mnapata nafasi nzuri ya kupona la'allakum tattakuna ilayyin mjikinge muepukane na kuwa na uovu kutiba alaykum idha hadara ahadakum almaut mwenyezi anatuambia katika aya hii ya 180 kutiba alaykum pamefaridisho kwenu idha hadara ahadakum almaut ndapo yakamkaribia mmoja wenu mauti Intaraka taraka khairan ikiwa na mali atoiacha alwasiya wasia aweke, aweke maagizo lilwalidaini kwa ajili ya wazazi wake wili wala akrabina na jamaa zake wa karibu ndugu zake maume zake jamaa zake aweke maagizo ya chochote kile ambacho atawaweza kuwekea ili wakipate ndapo yeye ya akafa bilma'ruf kwa wema bila ya kupendelea wala kuonea wengine haqqan 'alal muttaqin hiyo ni haki iliyothibiti kwa wacha Mungu wacha Mungu ndio wanaostahiki kuyatimiza hayo na ndiyo wanafaidika katika kuyatimiza hayo faman mtu yoyote yote atake kuja kubadilisha usia baada ma sami'ahu baada ya kusikia kutoka kwa mwenyewe kusikia fa innama ithmuhu ala alladhina yubadilunahu dhambi za kubadilisha huko kutakuwa zitakuwa waandama wale ambao watabadilisha usia dhanbi za kubadilisha ushiya huo zitawaandama wale ambao wanekuabadilisha ushiya inna allaha sami'un ali hakika mwenye zingu ni msikivu wa yanayosemwa yote yakisema kwa siri kwa dhahiri nje, ndani Alim na anajua malipo ya kumlipa yoyote yule juu ya lolote alilofanya. Fa Faman khafa min musin janaba Mwenyezi Mungu mwongozo kwa sababu baadhi ya wausiaji wanaweza wakawasiya kanjia ya mapendeleo na kuonea wengine. Kwa hivyo wataalamu wa sharia waumini, wanao haki ya kati kadi wasi wasia namna hiyo ambao maandiko kwa njia za upotofu kwa hivyo anasema famana saha mtu yote atakayeogopea mimuzi kutokana na mwenye kuandika wasia janafan, upendeleo au maonevu au ithman au dhulma kudhulumu. fa aslaa he wasia huo ulioekwa ndivyo sivae akalikurekebisha kawaeka sawa sawa fala ithma alai hana dhambi huyo. Inna Allaha Ghafurur Rahim Mwenyezi ni msamehevu, mrehemevu. Ya ayyuhalladhina amanu ayenye ambao mmemwamini Mwenyezi kutiba alaykumus siyaam. Pamefaradisha kwenu funga kama kutiba laladhina min qablikum. Kama ilifardisha kwa wale ambao walipita kabla yake laalakum tatakun iliyinyi mjikinge na adhabu zake mwenyezi Mungu funga ni ngao funga ni ibada tukufu ambayo ni moja kwa moja na kwenda kwa mwenyezi Mungu subhanahu ta'ala kama alivosema katika hadith al-Qudsi asawm wa ana alladhi funga ni yangu na mimi ndiye nitailipa hiyo ibada ya funga kwa hivyo Mwenyezi Mungu anatangaza kwamba ya funga hamwakeshimu mtume wala malaika yoyote, analipa mwenyewe. Wa nalladhi bihi. Kwa hivyo na Mwenyezi anashiria hapa kwa kusema kama kutiba alladhina min qablikum kwamba hii ibada ya funga ni ibada ya asili simple si ibada ya kuzukia zukia ni ibada ya asili tokea za Adam na kesasi chake ilichokuja baadaye. Funga yenyewe isije kukutisheni ayyaman maududati ni ya siku chache tunzenye hisabu Funga ni ibada ya siku chache zenye hisabu kwa wingi ni thalathini. faman kana minkum maridha hata hivyo atakayekuja kuwa mmoja wenu miongoni mwenu ni mgonjwa hauwezi kufunga au ala safarin au msafiri yuko safarini hajua na anakokwenda au anakokwenda ni mbali hana uhakika kufika kwa wakati mzuri basi anaruhusiwa kula huyo mgonjwa na msafiri anaruhusiwa kula lakini akisha fa'idatu min ayamin ukhara aje funga zake zile atakazo zifungua azilipe min ayamin ukhara katika siku zifuatazo waala lazina kwa wale ambao Hawawezi kufunga hapa wafasiri wanakadiria la wanasema wa al ladhina la yutiquna najua wale ambao hawawezi kufunga wenyewe fidya taamu miskin wanatakiwa kutoa fidia kwa kila siku moja kibaba cha chakula kumpa chakula maskini faman Na khairan kuwa anaweza kufunga na akafunga na akajitolea kutoa na sadaka fa huwa khairu llah hiyo niheri yake mwenyewe wa antasumu. na yule ambaye anaweza kufunga kwenu kufunga kwenu khairu lakum ni bora in kuntum taalamun japokuwa ukiwa msafiri au mgonjwa usifunge ufunguze kuwa ameruhusiwa ukiwa hali msafiri safarini au mgonjwa ufunguze lakini ukaona mimi kufunga basi khairul lakum hiyani bora kwa nyinyi innakum taalamun mukiwa nyinyi mnajua basi fanyeni hivyo funga zilizozungunzwa siku chaje shahrur ramadhan ni za mwezi wa ramadhani ni siku za mwezi wa ramadhani alladhi unzila fihi alquran ambao ndani yake qur'ani huda linnas wa bayanat min alhuda Qur'ani ambao ni mwongozo kwa watu na ubainifu kutokana na mwongozo huo walfurqani na upampanyuzi wa haki na batil faman shahida minkumushara kwa hivyo yoyote atakayekuwa hadhir ya msafiri au arasimgonjwa akakafikia habari ya kwenda kwa mwezi au akauona mwenyewe au akaelezo okay, namtu ambaye anamkubali kwamba mwezi kaona fal yasum bas nafunge wamkan kana maridha, arje tena mizangu kukumbusha kwamba hii sije kuwa ikafahamika kwamba ile ruhusa imefutwa ruhusa ile ya kufuturu mwenye kuhumwa, mgonjwa na msafiri ipo pale pale wamkan kana mridha atakayekuwa ni mgonjwa au ala safarin au msafiri faidatun min ayamin ukhara Yuridullahu bikum al Naafunge katika siku zifuatazo nyingine ana tukipanda Mwenyezi Mungu kwenu njambo la wepesi e, al-dinu yusrun dini ni kitu cha wepesi kabisa kama alivyosema Mtume صلى الله walitukmilu l'idda idda Mwenyezi Mungu anataka mkamilishe idadi ya siku za funga Ramadhani ikiwa mkamilifu, umfunge kwa ukamilifu ikiwa ni mpungufu mfunge kwa upungufu Walitukabbirullah na mumkabiri Mwenyezi hapo siku shaidama huwa mwezi wa siku kuu kuanzia saa mbili za jioni muendelee kupiga takbiri mpaka kufikia wakati wa kuingia katika sala mumkabiri Mwenyezi Mungu mumtukuze msifu ala ma hadakum kufuatana na mwongozo aliyokuongozeni wala alakum tashkurun na ili nyinyi mumshukuru Mwenyezi Mungu wa idha saalaka ibadi Katika aya hii ya na sita, Mwenyezi Mungu anamuelekeza mtume wake Muhammad wa sallama namna ya kuwajibu watu walio wakasema Arabuna qaribun fanunajihi ambaidun fanunadihi Hivi mola wetu Yuko karibu tuzungumze naye kwa kidogo kidogo au yuko mbali tumpigie makelele Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajibu mwenyewe bila kujibu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema wa, Asamu, wa sa'alaka 'ibadi wa tatakapokuuliza waja wangu anikuhusumi mimi kwa niko mbali au niko karibu fa inni mimi niko karibu ujibu da wa Naye maombi ya mwenye kuomba popote alipo kwa vyovyote alivyo namna yoyote maombi atakayoyaomba ya naye a idha da'ani anaponiiomba falyastajibu li basi na wena imani ya kutakabaliwa kwangu wal bi na waniamini kwamba mimi nitawatekelezea ya matakwa yao laallahum yarsudun ili wao wenye kuongoka ili wawe wenye kuongozwa. Ohilla lakum laylat as-siyamir rafa tu ila nisaikum. Haka dakika hii Mwenyezi anawafahamisha waislamu kwamba funga ya Ramadhani wakati wa mchana wakati wa usiku muislamu mu'min anatakiwa afanye mambo yake yote ya keyote, kawaida kula kunywa ustarehe na ahli wake na mengineyo. Isipokuwa yawe matendo yake yanapita katika misingi ya uhalali, sio haramu. ndipo asemwa Mwenyezi Mungu uhillalakum lailatal siya Pamehalalishwa kwenu usiku wa nafunga arrafathu ila nisaikum Kungiliana na wake zenu kwani huna hawa wake zenu libasu lakum libasi zenu ni sitara yenu wa antum na nyenye wa umbi libasuhunna nistara yao kifasi chao Mwenyezi Mungu sababu ya kuleta ruhusa al hii Alimallahu amejua Mwenyezi Mungu anakum kwamba nyinyi kuntum na anfusakum mlikuwa mkizihini nafsi zenu fataba alaikum lakini amekusameheni hiyo khiana hizo mlizofanya amekusameheni wa'afa ankum na kupeni ruhusa ya wazi falana kwa hivyo sasa kuanzia sasa bashiruhunna hunna. Tangamaneni nao wake zenu wakati wa usiku wabtahu ma Allahu lakum Namuwe mkimuomba mwezingu kheri ali yazii kwa ajili yenu wakulu washrabu kuleni mkinywa hatta yatabayana lakum alkhayt alabyad mpaka padhihirike kwenu mwangaza mweupe minal khaitil aswad kutokana na ukiza cha usiku minal fajr waqatu wa alfajiri. usiku umefananishwa kama kitambaa cha usiku cheusi na mchana alfajiri fajr imefananishwa kama kitambaa cha upe ukiondoa kitambaa cha upe ikiwa chini yake kuna cheusi unakuja kiza na ikiwa hukiondosha checheusi ikiwa chini yake kuna cheupe unakojamwangaza kwa hivyo kuleni mkinywa mpaka zihiri mwangaza mweupe wa alfajiri kwa kuondoka mwangaza mweusi wa usiku thumma atimusia kisha mkamilishe ibada yenu ya funga mchana kutwa ilalail mpaka utakapoingia usiku mwingine kujua kutua wala tubashiruhunna na wala msitangamane nao wake zenu kwa namna yoyote ya matangamano kuchezeana kuingiliana wa akifuna fi almasajidi wakati nyinyi mmetia ukazi wa ibada katika misikiti. ajapo ikiwa ni usiku hata usiku mruhusihi mbede mmetia nia kukaetekafu basi hamruhusiwi kufanya starehe na matangamano na no, kaseo okay, katika muda ule mle ya ya itikafu kwa ni itikafu ina utaratibu mbalimbali wengine wakaa itikafu siku mzima, wengine nusu ya usiku wengine wiki nzima wengine mwezi mzima sasa ikiwa muda ule uliokuwa wewe umejipangia kuwa we, ume, ni wa itikafu katika msikiti huruhusiwi kufanya starehe yoyote na mke muda huo mpaka malize muda wako wa itikafu tilka hudulullah hiyo ni mipaka ya Mwenyezi Mungu fala taqrabuha msisogelee kwa kuikiuka Kadhalika yubayinu allahu ayatihi Kwa mfano huo ndivyo anavyobainisha Mwenyezi kwenu aya zake linasi kwa ajili ya watu anazibainisha kwa ajili ya watu wa andu, wa andu wa anu, anu kwa sababu wao ndio watekelezaji na wao ndio wanonufaika kwa hizo La'allahum yatakun ili wao wafikie kumcha Mwenyezi wala taakuloo amwalakum bainakum bil batil wala musiliane malizenu zenu kwa njia ya dhulma musiliane msitafuniane mal kwa njia ya dhulma kwa maonevo wa tudulu biha ila al hukam au mukazhungelesha kwa tawala mal zenu mukashungelesha nyinyi kwa nyinyi kwa watawala eh wakazichukua malizo litaakulu farikan ile kwa kutafuta njia ya kuliana baadhi yenu mina muhalinaas kuliiana baadaye na madi sawatu bil ithmi kanjea dhunna wa antum taalamun nahal ya kuwa nyinyi mnajua kuwa hili jambo limekatazwa na halina khairi wala faida yote kwenu kwa, kwa bale nitendo la dhulma nitendo la kihuni na maonea asema mwenyezi Mungu wa ta'ala katika kuwajibu wa yahudi waliyomuuliza Mtume صلى الله عليه وسلم hivi huu mwezi kwa nini uka unadhihiri mwanzo mweamba mkofu ukaongezeka kidogo mpaka ukakamilika kisha ukaanza kurudi tena ukondeko nini faida yake asae mzingu yasaluna ka anil ahil wana kuuliza watu wako kuhusu muindamo ya mwezi kulu wambie, hiya mawakitu lin Mendao ya miezi ni kwa ajili ya kufahamisha nyakati kwa watu ili waweze kujua mwezi umemalizika unaanza mwezi mwingine umalizika mwingine kitimia 12 mwaka umekwisha Walhaji vile vile ni nyakati za kuwezesha kujua nyakati siku za Hijra walaisa albir, wala siwama bi an ta'atul min kuziendea nyumba zenu kwa kupitia migongoni Walaisa albirru bi'an ta'tul buyut min dhuhuriha siwaimana siwtifu kwa Mwenyezi Mungu kuyaendelea majumba yenu kwa kupita migongoni walakin albirru walakin albirru man ittaqa lakini mwema na mtiifu ni yule ambaye anajikinga na maasi wa atulbu min abwabiha yaendeeni majumba yenu kwa kupitia milango ni kama laalakum wattaqullaha mongopeni mwenye zimgo ili nyinyi mweza kufuzu mwenye zimgo haya kwa ajili ya kwamba wayahudi au waarabu wa majahili wa zamani kabla ya uislamu kuenea walikuwa na tabia kwamba siku za hija, milango Hawa haitumiki kabisa kwa sababu kwa itikadi ya kwamba mtu akitokea mlangoni kwake kitu cha kwanza nachokiona ndio kinachokuwa kinachomwandama moja kwa moja sasa walikuwa hawataki, mtu atoke nyumbani mwake kupitia mlango kwa sababu hajui atakutana na, na kipi. badala yake walikuwa pita migongoni wa kitobo kwa zile wakapitia kwa juma kwa sababu ukipita kwa juma kitu cha kwanza utatakatukiona ni mbingu kwa hivyo Mwenyezi Mungu sio wema huo kupitia migongoni kwa nyumba lakini wema ni wa Mwenyezi Mungu kutekeleza maamuru, kuepukana na makatazo kuhishimu imani na Uislamu na ihsana kwa hivyo endeleeni majumba yenu kupitia milangoni kama kawaida lakini la msingi muogopeni Mwenyezi Mungu ile nyenye muweze kufuzu waqatilu fi sabili llahi alladhina yuqatilunukum wapigeni vita pambaneni nao katika tay Mwenyezi Mungu wale ambao wanapigana nanyi wa la ta'tadu msikiuke mipaka hukm mipaka la yuhibbul mutadheen mwenyezi Mungu hawapendi wenye kukivuka mipaka waqtuluhum wapigeni pigeni maadui haithu thaqiftumhum popote mtakapowakuta wa akhrijuhum wa hamishani min haythu akhrajukum pale walipokuhamishani nyinyi wa hawali kuhamishani nchini makkah basi na nyinyi wahamisheni wal fitnatu ashadd na kama wataleta hoja kwamba nyinyi mnauwa huu kafiri walionao wao ni mkubwa zaidi ubaya wake kushinda huko kuua wao wa. wala tukatiluhum, wala msipigane nao kwa kuua endal masjidil haram wakiweko katika maeneo ya msikiti mtukufu hatta yukatilukum fihim wa wa. mpaka wanze wao mpaka wanze wao kupigane nanyi ndio na ninyi mpigane nao katika maeneo hayo Fa in qatalukum wao kupigana nanyi kupapana nanyi kwa yuki basi na nyinyi mpambane ninyi nao kwa kuua kadhalika jazao al hivyo ndivyo wanavyokuwa malipo ya makafiri fa intahau na wakikoma fa allaha ghafuru rahim basi Mwenyezi ni msamihivu ni anarejea tena Mwenyezi Mungu kusisitiza suala la, la mapambano jihadi, Akisema wakatiluhum hata la takuna fitna pambaneni nao makafir mpigane nao mpaka usibakia ukafiri wayakuna dinu din lillah ibaki dini ya Mwenyezi tu fa inntahu wakikoma fala ila ala huwa hakuna haki ya kuwafanya adui isipokuwa mzalim wale wose wakawa kisingizio kwamba huu mwezi mtukufu haifai kupigana nao. Media wameanza wao kupigana nanyi hata ikawa mwezi gani na yempigane nao. Mwenyezi mgu anasema haya kwa sababu walikuwa na kijinga hawa kwamba Waislamu wanapigana katika mwezi wa mfungo wanapigana katika mwezi wa Rajab, wanapigana katika mwezi wa mfungo 3, mtunguo pili. Ina hii ni mwezi mtukufu haipigani, haapiganwe sasa lakini wao wanaanza ukorofi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema ash haram bil haram. katika mwezi mtukufu bil-shahri Naye apigwe katika mwezi huo walhurumatoke kisasu. Na majaraha yalipiwe kisasi. Faman itada alaikum atakayefanya wadui kwenu fa alaihi na nyinyi mfanyini wadui bimithli ma alaikum. Kwa mfano wa alipo fanya awadi wao yeye kwenu allaha na muogopeni Mwenyezi Mungu alam na mjue kwamba anna allaha ma'al muttaqin Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wanaomcha wa anfiqu fi sabili llah toeni sadaka katika taa ya Mwenyezi Mungu wala tulqu bi aydikum ila atahluka wala msipeleke mikono yenu Zipeleke, nafsi zenu kwenye maangamivu wasinu wa nafanye ni mema fanye ni kwa upande Mungu fanye ni mema baina kwa nyinyi in yuhibbul muhsinin Mwenyezi Mungu anapenda wenye kufanya mema kufanya mema kwa Mwenyezi ni kumuabudu kama unayemwona kufanya mema kwa baina yenu kwa nyinyi kuhurumiana na kusaidiana na kushirikiana na kuongozana kustahamiliana kuvumiliana ndio ihsane Taala, wa min al wa ta'ala muslimat wa atimmu al-hajj wa al-umrata lillah kamil shay'ni ba'da al-hajj kwa ajili ya Mwenzi tu fa in osirtum, lakini ikiwa imezoelewa jiani famasta isara min al basi mtawajibikiwa kutoa kitakachowezeka katika wanyama wa ng'ombe, ngamia, mbuzi, kondoo wala la tahliquru usakum lakini vichwa vitapoenu hata ya gal hadi yuma hila mpaka mnyama mnayetaka kumchinja afikie mahala pake pa kuchinjwa. Yaani haji haji kahirimia hija lakini mtu bahati mbaya ya vurugu ki maka imebidi warudi kwa hivyo atalazimika kumchinja mnyama na asinyoe nyono zake mpaka kwanza amchinje yule mnyama aliyokuwa kalazimikiwa kumchinja. Hii ndiyo utaratibu wa kughairisha ibada ya hija kwa dharura. Famankana kana minkum marida atakayakuwa yenu ni mgonjwa au bihi adhan au ana uchafu min rasiki mwake kama ana koko lile linazuia maji kuingia katika au analudu fa fidiatum min siyami basi na nyoe zake na atoe filia fidia yake itakuwa ni siama ni kufunga au sadakatin au kutoa sadaka au nusukin au kuchinja mnyama fa idha uh, amintum lakini mkisha kupata amani kusafikia katika hali ya amani mtabidi mwetekeleze ibada kama ilivyopangwa faman tamatta bil umra kwa kutanguliza umra ila alhaji ndiyo wakifanya hajj kama tunapofanya sisi watu wa nchi za Afrika famasta isaramina alhadi, utalazimika kutoa kitakachowepesika katika wanyama kama kondoo au mbuzi Faman lam yajid nalaka hukam mnyama wa kumjinja basi fasiyamu thalathata ayyam Ata kufunga siku tatu fil haji huko maka, wa na siku saba idha rajatum atatakawrul nyumbani Kwa hiyo yu, jumla ya siku ambazo anatakiwa azifunge ni siku kumi. ndio Mwenyezi anajumlisha hapa akisema tilka kamila Hizo ni funga za siku kumi kamili Dhālika liman lam yakun ahaluhu hadiral masjidil haram na hii ni fardhi kwa mtu ambaye aida yake haiko katika ee maeneo ya Masjidil Haram. Dimbali lam yakun ahlu hadirun Masjidil Haram. Haiishi katika maeneo ya Masjidil Haram. Ama anaishi katika maeneo ya Masjidil Haram halazimiki kuchinja wala kufunga. Watakullah muupeni Mwenyezi Mungu wa lam namjue anna allaha shadeedul iqaabi munyezingu ni mkali wa kuadhibu mjue kwamba munyezingu ni mkali wa kuadhibu kwa hivyo mujitahidi mwisho wa uwezo wenu kujiepusha na maasi kumwasi nako kujiepusha na kufanya mambo yaliokuwa ameakataza allah subhanahu wa ta'ala aalam allahumma haddina bihudaaika waj'alna mimman yasari fi ridhaaka tuwallina ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم